Iker eta Josune. da! Iker etxean alda? Bai, oraintxe jarriko da. Bai, esan? Iker, Josune naiz. Gargauean etorriko zara zinemara? Ez dakit, zer emango dute? Full Monty pelikula. Oso entretenagarria dela esan diate eta barre pilo egitekoa dela. Menetan oso ondo dago, Anima animazetxe. Bueno, vale, komentzitu te ha ido nauzu? ¿Cine Sinema... más hartu baño le nago? bat hartuko dugu? Ondo. Behatzeak eta laordenetan jaizalen? Vale. Gaur arte. Aio.